Sunt Eva și mănânc un măr. Sunt Eva și mănânc un mar. Să aflu cum a început viața și port în suflet un pridvor ca să contemplu dimineața. Dă, Doamne, nori mai la nord. Să iasă soarele din ceață. Să-mi crească în suflet un fiord. Să simt că am pătruns în viață. Aveam pe suflet o perdea ce mă ținea învăluită în necunoaștere și aș vrea să nu am viața prea cernită. Sunt Eva, da, și am uitat în clipă să-ți dau ascultare. De nu era întâi Adam, nici eu nu mai aveam cărare. L-ai vrut doar singur mai întâi, născut din lacrima iubirii, ce ai pus o și căpătâi ca să susțină capul firii. Și lucrurile în jurul lui stăteau ca el să le numească prin schimburi tainice cu ele și încet iubirea să le-o crească. Dar, Doamne, cerul cobora peste Adam lumina însită și niciun lucru nu vedea de nu eram eu hărăzită. E adevărat că trebuia să vină în viață mai întâi. Eu am venit prin voia ta, în viață să-i fiu călcâi. Cum altfel ar putea umbla prin lume voia să-ți-o crească, fără să-și sprijine în sandatul pina cea dumnezeiască? Eu sunt lumina ce-o lăsai să stea doar adormită în pântec. Nemușcând mărul, mă voiai doar pasăre, nu voiai cântec. Dar, Doamne, cum aș fi putut să separ cântecul vieții de cântecul din suflet rupt? când dau binețe doar tristeții. Cum s-ar sufletul meu să poată în vis doar să te atingă, să știu că tu ești Dumnezeu ce lași durerea să mă învingă? Durerea să o transform în cântec mă ajuți tot tu din fruntea bolții, când mă pătrunzi să fiu având ce șterge baierele nopții.